Radio Televizija Srbije Ready? Ready. Radio Beograd 2 Dačno 3 Grad Grad Kaj je domitnik? nagrade Lazar Trihunović za 2015. godinu saopšteće nam Nela Tonković, predsjednica žirija, direktorka Savremene galeje u Sudirici. Stručni žiri za dodelu nagrade Lazar Trihunović jednoglasno je odlučio da nagradu za 2015. godinu dodali Danijeli Forešević. Evo čestite i mi, Danijeli. Dobar dan, Danijela. Dobar dan, hvala vam. Dobar dan, ja sam Snežan Ristić. Moje ime je Radime Leposović. Mi imamo to veliko zadovoljstvo da najzad pozdravimo Danielu Poreševića. Ona nije bila na ovoj dodeli. Čuli glas Ranka Stojilovića i Neletonkovića. Čućete ih oboje malo kasnije u jednom snimku opširnijem gde se govori o tome zašto je Daniela Porešević za prošlu godinu zaslužila nagradu Lazar Trefunović, ali dakle, evo da kažem našim slušaocima koji su predpostavimo, vrlo česti gledalci televizije, ovaj put neće imati sliku uz glas Danijela Porešević Ako su navikli na tu sliku, ona će morati da je potraže, čini mi se, četvrtkom ili tako nekako u emisiji Metropolis, ili kasno naveče u emisijama Kulturni dnevnik od pre nekoliko meseci. Ali glas je jako važan. Glas je jako važan. I dakle, Daj da čujemo glas, Danijeli. Da, evo, ajde Danijela, dakle, reakcije neka <laughs> Evo, evo Danijela nisi bila na dodeli nagrade. Nažalost nisam bila, nisam mogla da da prosto odložim i da, da tu konstrukciju koja je postojala Ove, rasturim i da, da, da budem prisutno i to mi je bilo onako... Ove... To je redka prilika, u stvari obično se samo jednom desi i drugi put iz medije, znači prošle da, godine da, je rade da, dobiju da, Leposević, da, da. Lazira Trifunović je sada ti, da. znači RTS godinu za godinu. Da, to je to je na neki način neverovatno, ali mislim da jeste simptom nečeg. Međutim, ono što mi je, ajde da kažem, nekako olakšavalo tu situaciju što nisam bila, tu, to što sam pomisla da je zapravo bila sam u Francuskoj, i da je zapravo Lazar Trifunović svoj život izavršio u Francuskoj, tako da kao možda je postojala neka mala, mala kopča. Ti si, a to ćemo čuti, kako si to izgovorila, odnosno ti si snimila jedan prilog koji je da. bi bio emitovan na dodeli i tako dalje, ne mogu reći prilog, ali dakle svoju izjavu, zahvalnost i tako dalje. I, tu si rekla da pripadaš generaciji koja je bila poslednja generacija koju je vodio Lazar Trifunović. Kako se ti njega sećaš? To pretpostavljam da nije dugo moglo da traje. To ne, je eventualno ne. jedna godina. Ne, ne, jedna ne znam li, da li, čak da li, da li to korektno reći da da sam poslednja njegova generacija mm -hmm. zapravo. <coughs> ja sam 78-me upisala istoriju umetnosti i Lazar Trifunović je bio kultni profesor tako da smo mi van tog protokola ovaj obaveznih obaveznih predavanja išli na njegovo predavanja kao što su dolazili ljudi koji potpuno nisu bili nisu ni bili studenti niti su bili vezani za to ukupa što su njegovo predavanjem bili bila svojevstveni performansi. tako da se njegovo predavanje slušala u više navrata naravno, ali je sticajem okonosti on nama predavao muzeologiju mm -hmm, jedan mm -hmm. semestar to je predmet koji je na drugoj ili trećoj godini ovej istoriji umetnosti e, bio možda čak izborni predmet ne mogu tačno da se setim i u okviru toga on je nas e, 82. godine s jesen i vodio na jednu ekskluziju koja je potpuno bila nezaboravna, znači u Zagrebi Ljubljano mm -hmm. gde smo sa njim, već on bio bolestan <kuh> ovej, ali bio pun energije mnogo više energije imao nego mi sa svojih 20 22 3 godine koliko smo već imali i ovaj tom tom prilikom je onama pokazao ceo taj muzički sistem galerijski razgovarava s nama, družio se s nama i tako, tako da je to jedno bilo ovako jedno lepo i veliko, veliko iskustvo. Da. Koliko se ja sećam radi i ti si bio na ekskurziji na, to da, da da ja na toj nađe, na toj nađe, na toj nađe, ti si bio u hrancuskoj, je li tako? Prvo ekskurziji koju je on vodio, to je bilo 1974. godine u Pariz mm. to je bilo fantastično, toliko što je gotovo sve bilo dotirano i put tamo i tamo smo imali smešta i tako dalje imali smo Lazara Trifunovića koji je sve, lepo, znao. sve znao vodio nas Bobur je tek bio otvoren i tako, da tako da je to bilo jako, jako i korisno recimo, ali sad kad kažem korisno onda bi trebalo da Znam za šta je to bilo korisno, nisam potpuno sigurno. Recimo i jedan i drugi, i svi koji uopšte pominjuli, pamte Lazara Trifunovića kao profesora, govore o nečemu što je bilo izuzetno negde. I to, ta negde priča još uvek čini mi se je živa, kod svih vas pona osob. Supostavno, da. bil... tu strast njegovu, da li ste tada, pošto je dakle već bio bolestan, da li se osjećala, ta, da li je ne? bilo toliko? Kako da ne, to je bilo fantastično njegova želja za životom želja da kaže, želja da govori želja da uh, tera nas da mm -hmm. da mislimo, da gledamo, da vidimo da reagujemo. To je bilo potpuno nevrovatno kod njega. Pritom i on, kažem, kao što sam već rekla, imao više energije nego mi koji smo imali da, 20 da. godina da Kako sedi sa nama. Kako to drugo objašnjivaš? Da vi niste imali energije? To je, znači, 82. godina? Pa, di, mislim, imali smo energije, ali to je kao, ja, spava mi se jako. A, to, aha, smislu, kao, a na, Ali on je ujutro bio, imao snage da sedi s nama u, u sobi da uh -huh. da razgovara do 2-3 ujutro i onda u 8 ujutro da pun snage kreće dok smo mi onako bili raspoloženi još se razlačimo da. A kako su ga znali u recimo u, tom, u Ljubljani i u Zagrebu u tim muzejskim sistemima koliko je on bio poznat? O, bio je poznat, naravno sva vrata su njemu bila otvorena. Ho sam pogrešio sa sećam, nije to sa 94. bilo, dakle nije bilo kasnije. Malo kasnije sam <laughs> bo kad smo bili dan 6 <laughs> ili 7. Ali ti si Daniela imala za diplomski jedan rad koji je vrlo zanimljiv u nasluhu sad, ja ne znam da, da li on objavljen osnovni elementi i karakteristike izraza u da. videu umetnosti da. jesi to počela kod Lazara ili kako? E, nisam počela kod Lazara zato što je Lazara znači, 83. umre, ja sam 85. diplomirala prosto, ne, ne znam ta tema je počela me zanimati opet sticajem nekih okolnosti, nekih svojih interesovanja interesovanja za nam John pike Ove, i, i, I ja mislim da sam tu temu uzela kod Slobodana Mioškovića, koji je bio docent, a posle, pošto je to bio jedan period interegnuma, uh, diplomirala sam kod Alekse Čelebonovića i kod Bobe Mioškovića, koji Alekse tu bio gostujući profesor do, do, do dolaska Ješede Negre. Hvala da čujemo sada ovo obrazloženje, da ne odemo suviše duboko u emisiju, a da ne znamo zvanično zašto si ti dobila Lazera Trifunovića Nela Tomković, ona je bila predsjednica življenja. Ona je bila predsjednica Ljena Činkulija smo bili članovi življenja. Sada zvanično obrazloženje. Stručni žiri razmišljajući o današnjem stanju struke, unutar šireg društvenog konteksta i ocenjujući da postoji veoma vidljivi nedostatak individualnih kritičkih glasova, opredelio se za načelo angažovanog pristupa umetničkim i društvenim problemima kao za vrhovni kriterijum pri ocenjivanju ovogodišnjih osvojenja pristiglih za nagladu Lazare Trihunovići. Angažovanost, kao plemeniti poziv na akciju unutar struke i društva u kojem ona deluje, ipak je prisutna u svakodnevnom radu određenog broja istoričara umetnosti, te izbor ovogodišnje dobitnice, treba da služi i kao posticaj kvalitetnom istrajavanju svih onih koji rade dobro, onih koji poštoju potrebu da govore u prvom licu jednine i tako iz dana u dan izlažu svoje ideje i svoja dela, često u nemilosodnom pritisku tišine koja preti da u sebe usisa neophodne kritičke tonove. Ohrabrujući kolege u ovakvom pristupu struci, Žiri je u najuži izbor za potencijalne dobitnike nagrade Lazar Tripunović uvrstio i Godano Stanišić, autor komunografije Čedomir Vasić, Omnia Tempus Habend i Vojana Kovačevića za seriju tekstova o projektu Beograd na vodi i arhitekturi Beograda, objavljivanih u putnom dodatku politike i književnim novinama tokom 2015. godine. Izbor Danijele Purešević, utemeljenje na njenom dugotrajnom radu u elektronskim medijima, koji ispravljeno širi poslanje struke istoričara umetnosti i povećava vidljivost kreativnih dometa naše profesije u javnosti. Njeni straživački pristup temi, kroz pretritanje sa televizijskim medijem, dovodi do veoma smelih rezultata, do pravih autorskih zaključaka saopštenih kompetentno i uz puno uvažavanje suštine određenog narativa. Svi segmenti njenog rada I urednički, i onaj likovno-kritičarski, obeleženi su pečetom ličnog stava u kojem nema mesta eventualnoj ravnodušnosti pred akterima i pojavama na našoj umetničkoj sceni. Zbog ovih kvaliteta njenog rada komisija čestita Danieli Porešević ne samo kao dobitnici nagrade, već i kao upornoj, marljivoj i predanoj koleginici koja je uzodni primer savjesnog i odgovornog delovanja facciamo il professionale Daniela Korošević danas nije u mogućnosti da bude sa nama, ali je u skladu sa ekranskom kulturom koji pripada i medijem u kome stvara poslala jednu videozahvalnicu. Pripadati poslednjo generaciji studenta koji su imali priliku da slušaju predavanja profesora Trefunovića, veliki je životni kapital. Svojim znanjem, autoritetom, stavovima i energijom, on je imao izuzetnu moć da snažno utiče na oblikovanje ličnosti nas, studenta. Tako da smatram da smo svimi koji smo bili njegovi studenti i kasnije se na različite načine bavili s trukom, zapravo apostoli jedne izuzetne i jedinstvene ličnosti srpske kulturnne istorije. Biti laureat nagrade koje nosi ime Lazara Tirkunovića, velika je čast, zadovojstvo, ali i obaveze. U duhu posla kojim se već četvrt veka bavim, ali i odluke da se ovogodišnje nagrada prvi put odeli za kritičarski rad u mediju televizije, svima koji su doprineli da postanem nosilac ovog meni svakako najvažnije priznanje u karijeri, svoju beskrenu zahvalnost, sticajem okolnosti i skazujem u ekranskom formatu. Hvala. grad. Sve smo čuli i kako je i zašto je dobila nagradu i kako se zahvalila dok smo ovo slušali, razvila se diskusija kad je centar Žorš-Pompidu završen 77, da. završen 71 je bio konkurs da ne bude zabune dakle, da ta ekskurzija je znači mogla da bude 77. Nagradu. godine mislim u novembru mesecu ili tako nekako koji je vodio Lazar Trifunović a Danijelo Poroješević sa nama u studiju Dakle, danila tema kojom bismo htjeli malo da se pozabavimo jeste taj odnos televizije i kulture, odnosno šta može čovek koji radi u redakciji za kulturu televizije Beogradu u ovim vremenima, današnjim i tako dalje. Koliko može više od nas izradi Da, pa i to između pa, ostalog. Ne znam, mislim čovek može svašta, naravno ovi i prost, prosto ta kultura je prisutna u televiziji od njenog osnivanja svih tih 50 i neku godinu, naravno na različite načine prisutna na različite načine se različiti ljudi bave tom kulturom u tom rasponu od informacija prenošanja informacija do nekih nadgradnji i ovih nekih čak eksperimentalnih fori. I ti zadetla um u Dunju, Dunju Blažoviću. Telev... Ne da sam zatekla, nego me ona dovela zapravo u, u televiziju, tako da, mislim, u stvari, budući ja se bavila tom videom umetnošću za svoj diplomski i, i posle i u SKC-u i tako dalje, to me susjeti sa Dunjom su bili, bili neminovni, tako da ona u nekom trenutku kada je odlazila u Pariz, krajem 90. godine me prosto zamolila, njena želja je bila da kao i pričuvam njenu TV galeriju. Tako, ja Kako se sećaš to gloma? Dakle, 90. godina, početka 90. ti si, dakle, dalje u zahvalnici koje uh -huh. nisi ti mogla da pročitaš, ali da. jesi Jasmina Vrbavac. Tu si spomenula, dakle, dala si okvir nekako stice okolnosti da se ponovila 25 uh -huh. godina posle, dopunjena izložba Ilija Dimića, bila je 90. godine i to je, ti kažeš, prvi tvoj rad da. za ne znam koju emisiju iz kulture koja je tada mogla da... Da, nedelja četvrtkom je nedelja bilo, četvrtko. stvarenja nedeljnja koja je posle prerastao ovi, u Metropolis. Da. Pa sečam se jako, mislim, još ja sam sad vratila malo, pa sam se podsvetila zapravo taj 90. godine koje tako bi ovi stizali su ti oblaci, neki sivi, mm. ali mislim, niko nije bio svesten tog sivila i crnila koje će se desiti i taj Dunjin poziv da ja kao malo tu dok je ona sa, sa mužem koji je bio zapravo ekonomski ambasader u EPS-u malo taj mandat dok, dok oni mm -hmm. budu tamo ovi, se zapravo pretvorilo u, u decenji i čitav život i ove ne znam zapravo ta, ta prva emisija to, toga sam se setila a, serijala 90. emitovan u februaru 1991. Mm -hmm. godine znači negde u januaru smo ga proizvodili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 Ajde da se bavimo fenomenima savremene scene 90 godina i znači prva emisija je bila u februaru 91. Sledeća veče emisija koja je u martu trebalo da emituje, ovi mislim da smo trebali da snimamo tog 7., 8., 9. marta da zapravo nismo mogli da snimamo zato što su ove su i demonstracije. Da. Tako da to samo početka. A, recime, kmenu. ako se dobro sećam, dakle, za špicu, a špica uh -huh. čini mi se, uh -huh. i, i špice svih tvojih emisije, i Artzone, i tako dalje, i mm, emisije 90-ih su vrlo zanimljive. Da. Dakle, tu si čak jedan insert iz Vleni Refenšta iskoristila. Jeste, jel bilo je li bilo teško napraviti? Odnosno, kako je to prolazilo u, na kolegijumima i tako dalje? Pa ja moram da priznam da ne znam kako je prolazilo na kolegijumima. To je prosto bila ideja prvi reditelj Uh, emisije 90. bio je mladi vreditelj Balša Đogo i to je bila njegova ideja. Kao ide da uzmo insert iz mm -hmm. uh, Leni Riefenštel iz, iz filma i da podvučemo muziku iz filma 20. vek, mm -hmm. Morikoneovo. I to smo tako nešto sastavili. On je želeo da napravimo čak neku postprodukciju toga da se malo obradi U Sarajevu su imali neka, koliko se sečam, neka, neka naprava koja se zvala Bosch, da se to malo propusti. Napravo neki efekt to, naravno, nije bilo moguće. I to je ostalo tako u sirvom stanju. Ta insert koji je, mislim, prosto čitavih 30 godina to tako bilo. i Mislim da ove, nije, nisu postale reakcije. Neke. A teme? Kako je išlo sa tim temama? O okviru emisije 90-te postojale su rubrike uh, pošto na neki način sam želela da ta emisija bude uh, deo scene. Mm -hmm. Tako da smo ovi ovaj, predstavljali neke stvari, teve izložbe smo pravili, neke stvari koje zapravo nisu mogle da se vidu u galeriji. Onda smo se trudili pošto je to ipak bilo vreme kada nije postojao ni internet, ni mobilni telefoni ili je postojao, mislim Rodiment da, da, da. Tako da ta razmana informacija Bila potpuno svedana na, pa na poštu Pod sankcijama pošta, novine I ne znam, ono, fiksni telefoni I kazala, neko bio došao uh, Tako da smo se trudili Da neke informacije koje su dolazile Do nas da ove ovaj, obradimo Nekako sliku, da ta neka Neka dešavanja u svetu Prezentujemo, pa makar u obliku nekih vesti Da, da mi smo te pitali šta se može na uh, televiziji 90-te, su bile uh, vrlo čudno vrijeme. Koliko se i šta moglo i negde smo se mi na radiju trudili da to pretvorimo uvek u nešto ne, nekako da preskočimo nešto. Koliko je televizija mogla da preskače ili slika je nekada uh, nekada ne govori s jedne strane s druge strane je vrlo rečit. Da. Uh... Te, mislim, to je bilo čudno vreme, su bile te 90. u televiziji, u redakciji za kulture. Ja sam bila u to vreme joj spoljni saradnik um, i bilo je nas puno, da kažem, mlađih autora koji smo bili spoljni saradnici, ali smo puno radili. Dosta toga se moglo. I pored toga što je televizija bila takva kakva je u tom informativno-političkom sektoru, u kulturi se dosta toga radilo. Radilo se čak u prvoj polovini 90. godina. Nama je glavni urednik redakcije za kulturu bio Predar Perišić. Radio se taj e, međunarodni ili evropski magazin Alisa, gde je Beograd bio jedan od tih gradova koji je predstavljao svoja, svoje kulturne projekte, kulturne dršavanja. Nije to bilo, kada pričamo o kulturi, vreme potpunog mraka. Čak mm. ni, ni na televiziji Beograd, Iako koja je bila da stigmatizowana. Se da svakom... da. Kako se uzimalo u obzir, ili koliko, ili kako je to išlo kroz 90. godine, gledanost. jeli se uopšte na početku vodilo računa o tome? Dakle, danas je to vrlo važan element i televizijskih i radijskih emisija i tako dalje, bez obzira što je vrlo teško izmeriti. Da, pogodilo slušanost. Da, da, Pa ne znam, mislim, mene to u to vreme, moram da priznam, nije, nije mnogo zanimalo. E sad mora da te zanimalo. Pa da, mislim, prosto, mene zanimalo da nekako sklopim tu emisiju, da, da, da napravimo to, da se to emituje i to je to. O gledanosti se, činjenosti, nije mnogo tada diskutovalo, bar... Da. U, u mojim krvom. stara ekipa na čelu njenom je recimo Zora Korać, kao dakle zaista mitska ličnost, da. možda 70-ih, 80-ih da. godina. Da. Da. Ja se dobro sećam njene emisije, odnosno ona je uređivala emisiju neobavezno uh -huh. gde je bilo neverovatnih uh -huh. dakle, stvari prosto, dakle danas bi bilo zapanjujuće i mislim da emisija Trezor, televizija... Vrlo dakle, koristi sve da, ono što je, je bilo. Da. Dakle, koliko je ta stara ekipa mogla da bude inspirativna koliko su oni bili uključeni u to što se dešavalo 90, a ako već nisu ostali bili bez post. Ta, ta, ta, u trenutku kad sam ja došla, znači krajem 90-ih u, u redakciju za kulturu, kad sam otvorila ta vrata, većina tih ljudi još bila tu. Mm -hmm. I to su bili ljudi isto velikog autoriteta, pričali smo o profesoru Lazaru Trifunović, koji je zapravo o svojom ličnošću ima tu autoriteta. Mnogi od tih ljudi koje sam tada srela su na taj način delovali da, mislim, prosto čovjek sremoto ga je da priča gluposti, da, da nešto ne zna. Mm -hmm. Tako da je tu, recimo, bio od, od tih ljudi koji je čak i dugo ostao tu, Aleksandra Raca Spasić, ovej... Ko... On je radio otvrenu knjigu izmeću u i posle, mislim da se emisija zvala Žiža i ne znam da li je bila još neka druga emisija, ali isto čovek koje nego, taj, taj subjektivni stav i, i razmišljanje o, mm -hmm. o, o kulturi, A, Reci, da... da te prekinem uh -huh. izvini, dakle, kakav je tvoj utisak o priči o javnom servisu dakle, trebalo bi radio, televizija Srbije da najzad postane i funkcionalno javni servis i tako dalje ali svi govore o 80-im godinama, pa možda i početku 90-ih, kao o tom vrhunskom periodu same televizije naše i tako dalje, je to uporedivo? Dakle, jeli li možda više bila televizija, javni servis 80-ih godina, sad te pitam više kao gledalca i tako dalje, nego što je to danas? Pa ne znam, televizija, mislim, velika je to razlika, zato što 80-ih godina smo imali uh, televiziju koja imala dva, dva kanala, bila je TV Beograd 1, mm -hmm. TV Beograd 2, Mislim, mi nismo imali mogućnost da gledamo 100 kanala ili 50 kanala. Ja mislim da je treći kanal televizije Beograd čak nastao krajem 80. godina. Tako da te, te stvari koje su se 80. godina emitovale na televiziji imale su ove, veliku gledanost. Mm -hmm. Znači, svi ljudi koji su gledali televiziju su to gledali i samim tim je to imalo veliki uticaj. Ja mislim, mnogo veći uticaj nego sad. Da. A ti se smatraš da si duhovnim poreklom iz 80. godina? To su takođe vrlo kontroverzne godine i vrlo često se spominju kao nešto što je bilo tako dakle vrlo razgranato kreativno i tako nešto tebi se to ne sviđa <laughs> A, ovo je ovo je uvod u zapravo drugi insert koji u muziku, ćemo sad čuti koju ćemo da, u muziku čuti, dakle, da muzika je idoli su njihova stvar Rusije aha dobro ne ne ne ne tu bi se ogradila mislim dobro. pošto ja ovaj ne mislim da sam baš ta mm -hmm. generacija 80-ih mislim da sam malo krenula Krenu. malo u to fan malo mm -hmm. ranije 70-te godine tako da je za mene ovaj ta te Hmm. su čak bile malo novina o koje sam već ovaj, onako uspostavila i neku kritičku bil. bilo. Da. Evo ovo smo napravili jedan miks dakle tu su idoli sa pesmom Rusija i dakle nešto što je Daniela Purešević što, što je njen taj... Što evo, te kvalifikovalo da je, za Lazara Trifunović. Kad, da, kad je bila dakle proslava 50 godina Muzeja savremena umetnosti, nažalost znate da taj muzej nije otvoren kao što je trebalo 20. oktobra iznova, ali proslava je bila u Botićevu ulici, tamo gde su ljudi koji rade u muzeju, dakle, prinuđeni još uvek da budu borave itd. i tako dalje. I tu me je Daniela pitala, ja nisam znao da odgovorim, da li se ja sećam tamo negde 80. godina da je bila već jedna velika izložba ruske avangarde ovde. I da dakle, tako smelim što pričali na terasi i hranili jedno kuče i nismo mogli toga da se setimo nekoliko dana posle toga u kulturnom dnevniku pojavljuje se Daniela Purešević sa pričom o tome da je 83. godine takva izložba bila sad ćemo čuti jedan miks gde su dakle Ajde i, prepriča, idoli, i, ja, vel, mogu ja odvodim, da prepričamo sve morao ja da odem to bilo posle tog našeg razgovora mislim da je to priča kao Avramu Isaku kad se pojavljuje Andja pa misionštaja za Manuela mm -hmm. Sekira mislim znači da, da, da. da je zaduže ruku ja sam mislim tolko me mučio taj problem opet ovaj, te to kataloga koji znam da se imalo u kući, slučeno sam samo roku na, na policu yes. i i sam... čujem. da čujemo da Tiče nisu sadržaj i koncepcija izložbe ruske avangarde u Beogradu, već fenomen kratko pamćenja koji uz podršku vladajuće senzacionalističke copy-paste PR kulture bitno oblikuje ovdašnje javno njenje. Naime, ova izložba najavljena je kao prvo i do sada najveće predstavljanje dela ruske avangarde u našoj sredini i u regionu no znatno preperestrojke kada je fenomen ruske evangardde u svetu bio malo poznat pre ne to vie o tri decennije tanjije one thousand and nine hundred and eighty ve godine u bioogradskom muzeju saremene umetnosti odrana izloba umetnost oktobarske epohe. plod meudedraavne seadnje socijalistke federativne republike jugoslavije i sovjetskog savez. Tada je bilo izlaženo čak 166 referentnih dela ključnih protagonista ruske avangarde, što kvantitativno, ali i kvalitativno nadilazi tekuću izložbu u Beogradu. Težišni deo postavke činili su slike, ulja na platno i skulpture. Bili su zastupljeni radovi na papiru i ostvarenja primenjene umetnosti, sve izbirke Ruskog državnog muzeja u tadašnjem Leningradu. Svedočanstvo o tom događaju je i ovaj katalog. Publika je tada mogla da vidi čuveni Ročenkov, Beli krug, Tatlinovog mornara, kompozicija Kandinskog, Filonova, Kljuna, Gončarove, Larionova, Matjušina, Popove, Rozanove, Šagala. Predstavljena je kapitalna Maljevičeva crvena konjica uz još četiri reprezentativna platna, kao i nekoliko njegovih originalnih skica i tkanina. Aktualna izložba Ruska avantgarda u Beogradu za našu sredinu svakako predstavlja vredan kulturni događaj, koji publici obezbeđuje mnoštvo podataka o ovoj značajnoj pojavi. S druge strane, upriličena u čast stogodišnjice od Nastanka Maljevićevog crnog kvadrata, koji nije obuhvaćen postavkom, ova izložba gledocima neće pružiti jasne putokaze za razumevanje i odgonetanje ovog intrigantnog, ključnog dela svetske istorije umetnosti Bakičeva ulica veče zaspała senke se vitajle svetlos gustvo naša tiha soba se tek probudila naša tiha soba je za sutre Kad se čudila mojim tesmama, nije mi da se zamaram. Nama na ova godina ništa nije donela Po smo tražili svetlo s Vostokka Diemi dopusila, da čujem od Danijele Puresevića dva podatka iz njenog životopisa, vrlo su zanimljivi podaci, dakle da je njena majka išla u gimnaziju u Šestu beogradsku gimnaziju sa Lazarom Trifunovićem, a da je Danijela Puresevića išla u gimnaziju sa Vladom Divljenom. Dakle Daniela Porešević je gošća, povod je nagrada Lazar Trifunović za prošlu godinu, nagrada koja je uručena 14. januara ove godine u galeriji Argit, odnosno nije njoj pošto nije bila sama Daniela tu. I, dakle, u tom tekstu koji je pročitala Jasmina Vrbavaca, ti si ga napisala, Danijela, tu se spominje kolektivni rad televizijski. Da. Mi ovdje što možemo da čujemo, to je, dakle, samo taj verbalno-semantički da. deo, dakle, tih priloga, oni su vrlo često opremljeni, dakle, slikom koja govori. Da. I e, tu si navela Marka Šotru kao osobu koja... Koji bi često, da pričaš. E, da. Evo, dakle, mislim da zavređuje to. Mi smo da. pokušavali, on je jako skromen. Ima tome, jedno dve godine, hteli smo da ga dovedemo u jednu emisiju, Zlatni presek, da, da bismo govorili. Međutim, on nije htjela, naprosto. Da, on prosto je osoba koja ne voli mnogo da govori, ali jako, jako voli da radi i da mm -hmm. istražuje i prosto... Uh, sarađujemo 7-8 godine, mislim toliko baš na ovom serijalu Art Zona i prosto više nemamo potrebe uh, ni, ni da razgovaramo mnogo šta i kako treba da se radi ovaj, on prosto ima svoj način pre, pre svega čoveku ima jedno široko obrazovanje ima svoju radoznalost i ume da <clears throat> nadopuni priču da, da slikom reaguje mm -hmm. I meni je to uh, jako jako značajno, jako dragoceno. Isto on radi sa Jasminom Đavalcem, mojom koleginicom koja radi serijal Babylon, uh, koji je posvećen savremenoj književnosti. Isto mislim da je za taj serijal jako ja, važan. Tu vrlo Marko često radi. vidimo slike koje lete. Da, lede, da, da, da, da, da, slike da, da, koje su vrlo važne. Da, a... da, pretpostavljam da mu internet uh, bitno je. Yes, yes, on baš pripada uh, toj generaciji koja je veoma vezirana u internet i u nove tehnologije i prosto ume da nađe, da hakuje, da vidi. Ali je isto osoba koja uh, dobro poznaje avangarde, tako da recimo za Artzonu on je uradio špicu i ovaj, uh, to je zapravo koktov film mm -hmm. koji on ovaj, uzao neke inserte, nešto je tu uradio preradio iz 30. godine krvpesnika kako da, da opet da. je to vezano kao što je špica 90-ih bila vezana za da, to što je ovo za. Da. Se nekoliko si reditelja radila. Odnos uopšte kada se radi ili kada ekipe radi nekakvu emisiju čini mi se da nije nevažno s kim radiš i da ne može uvek da se klikne u ekipu. Da, da, baš tako. Baš tako. Mislim da je za ovu vrstu emisija koji imaju neki svoj svoj pečat. Ove, da je jako važna ta kompatibilnost znači ne postoje tu loši ili dobri reditelji nego prosto je kompatibilni i nekompatibilni Ali televizija ima sens da vas spoji ili da vas razdvoji kad ne funkcioniš To sve sve su opet neki naši individualni napori da, da pregovaramo razgovaramo, da zamolimo da, da, da ostave neke ne, neku kombinaciju ljudi u tim planova, programa ko radi i kod montaže i kod kamere, to na, na dnevnom nivou moramo da se trudimo da to ostane tako uvezano. Jer važna je i montaža, je stalni montažer i stalni snimatelj. Ove, da, za 90. godine isto, ta, ta prva polovina 90. godina i prvih nekoliko godina 90. Ja sam pomenula Balšu Đoga, koji je ubrzo otišao u vojsku, njega je zamenio Radivoj Andrić mi smo nekoliko divnih godina ovaj, ti, ti grozne godine Andrić 90. koji je bio i fotograf radivo je Andrić Dobro. to je Raša Andrić. Raša Andrić da, da, da, da. Da. Da. tako da smo jako lepo i veselo radili te 90. Da. E sad 90. su bile nekako dakle kad si već dala taj naziv emisiji uh -huh. dakle nekako vezane za 90. Uh -huh. godine i morala si znači, kad su počele 2000. godine a da. tu se dešavali neki društveni lomovi i tako da je mora si, morala si da osmisliš novu emisiju Više, da. mogla si doduše kao Ivan Čolović on je zadržao naziv 20 veks i pored to što je 21 počeo ali art zona dakle, da. krenula si u taj jedan novi projek da on se vrlo dobro nastavlja odnosno nadovezuje na ono što je bila emisija da. 90 da, pa ja moram da priznam da se te 90-te su završene tako nekim mojim prinudnjima odmorama zapravo uh -huh. Jel, ove... nisi bilo dobro da. pa ne znam izgleda da. Mm. tako da nekde od januara 2000-te do tog 5. oktobra sam bila na prinodnom odmoru tako da sam imala vremena za meditaciju mm -hmm. ove, i, i prosto taj povratak na televiziju ove, me suočio sa tim da treba da nastavim taj serijal, ali opet 90. su bile završene Tako da sam, prosto, to neka improvizacija bila, ali je bila uslovljena i, i, i promenom e, produkcijskih okolnosti, jer 90. pošto je bila koložnog tipa, ona je podrazumevala da postoje saradnici koji će da se bave određenim oblastima, recimo Bojan Kovačević je radio arhitekturu, ljudi su se bavili dizajnom drugim, Darka Radosavljajuć je čak na početku sarađivala, Ove, ali znači bez o, o, određene grupe saradnika koje... A to se činilo tada da se sve otvara početkom 2000. godina dakle da sve postaje Da je u... sve moguće Nije, je... ne, ne, ne, ne, ne, ne. Sam... supratno postao je nemoguće Aha. zato što više ni, ni, nisu mogli se angažuju u spoljni saradnici u tom trenutku tako da sam ja onda shvatila da mora to da budemo onu tematske emisije. Mhm mm mhm mm mhm. I onda se smislar Arzon. zona, Arizona, da. dakle nije vezana za prvu deceniju, drugu deceniju, ne, ne, da... ne, ne nego za savremeno likovno stvaranje, aj kažemo najširi smisao. Kako se nosiš sa temama? Nekada se desi da ih ima previše, da, pa ne da, možeš da, sve teško. da pokriješ. Da, da priznam da se teško nosim, zato što Čitav taj način produkcije naše to da mi zapravo kameru uh, sada naručujemo tri meseca u napred. Znači ja ne znam, u decembru naručim za janu, februar, mart, dva snimajuća dana i moram da napišem šta bi, šta bi radila i koji su to datumi i dobro, onda ta izlađe plan, međutim, dolazi često do ne znam, neke stvari koje ne mogu da da će se desati, do pomerenja nekih termina i tu je produkcijski je jako teško nešto... Ovi... Fleksibilnost da. ne da. postoji sa tim nekim novim načinima snimanja kamera. Ne, mora da da se ide, da se moli, da se vidi da li postoje mogućnost onda te kamere, onda postoje neka dešavanja politička kada te da. kamere... Bolje kamere snideju, idu. Da, tako da je to ovako prav, sve prilično jedna Ove, jedna, jedna gerilska borba i često improvizacija s druge strane vikao televizija vi da, da. vi kao televizije imate prednost jer vi slikate i svako od poznatih, važnih koji dođe u Beograd preće se orijentisati na televiziju nego na radiju Pa, da, ne znam da li je to baš tako. Pa naše da. iskustvo koji smo radili baš tako. Da, da, da. E, Hoćemo da. li slušati ovaj poslednji ili ćemo ajde, da preskočiti? Hajde, ajde da čujemo. Dakle to je nešto što je baš vezano za ovu nagradu koju si dobila Lazar Trifunović. Uh -huh. Tu smo napravili dakle jednu mešavinu, jedan melange. A da ne da, da. kaže, pa dobro, ajde, evo, ajde da čujemo. Knjigu Srpsko slikarstvo od 1900. do 1950. istoričara umetnosti profesora doktora Lazara Trifunovića, prvu veliku sintezu našeg slikarstva prve polovine 20. veka koje je u 1973. godine objavio Beogradski nolit, nedavno je uz izvesne izmene i dopune štampala Srpska književna zadruga njiga je priizvola iz trifunovive doktorske disetacije odbranjenih 1960. nine hundred and sixty koja je imala kljunu ulogu u naunom utemeljenju i uvoenju is historije i teorije moderne umetnosti one and nine hundred and sixty six godine kao posebnog predmete na ododiljenju za is umetnosti biogradskog filozofskog fakultateta. Harizmatičan, samosvojan, beskompromisan, britkih zapažanja, Trifunović je uvek bio spreman za otvaranje novih diskusivnih polja i uvida. Potisnuši strogu hronološku periodizaciju drugi plan, akcentujući značaj konteksta nastanka umetničkog dela, formulisuje četiri osnovna problema oko kojih se razvijalo srpsko slikarstvo prve polovine 20. veka. To su svetlost, forma, boja i tema. To je u mojim razmišljenjima bila početna tačka. Dakle, ne da gledam na slike samo sa jednog čistog, formalnog stanovišta, kako su raspoređeni planovi, kako su te slike komponovane, kako su pojedini znaci razmešteni i kakva je njihova funkcija, nego upravo da ih gledam iz jedne tačke života, iz te perspektive koliko i kako one komuniciraju sa životom. Razumljivo, sa životom u jednom sublimiranom Prečišćenom smislu, sa životom koji nije rezultatni zbir onih svakodnevnih događanja, nego pokušaj da se dublje i suštinski uđe u sam fenomen života. Ponavljanje je majka znanja, odnosno mudrosti, izreka je koje su u savremenom svetu medijski i marketinjski manipulanti ugrozili viševekovni kredibilitet. U zoni zdravog razuma ona će uvek uživati svoj neprikosnoveni antički ugled, jer važne i utemeljene činjenice potrebno je često ponavljati. Umetnost je stvorena i postoji radi čoveka, bez nje on je siromašniji za jedno saznanje o sobstvenoj vrednosti, bez njega ona postaje usamljeno i uvelo pustinsko bilje u zagušljivim muzejskim dvoranama. Početkom februara ministar kulture informisan je Ivan Tasovac svoju odlučnost da dva najznačajnije muzeja u Srbiji u strogo definisanim rokovima povrati u funkciju, obznanio je spektakularnim činom postavljenja digitalnih brojača vremena preostalog do njihovog ponovnog otvaranja. Na displeju koji se nalazi ispred Muzeja savremene umetnosti na Ušću, tada je pisalo da nas od tog datuma deli 253 dana. Podsjetimo se, Muzej savrmene umetnosti zatvoren je jula 2007. godine i od tada je u rekonstrukciji. Utorak 20. oktobra tekućeg godine na postavljanom displeju očitaće se niz nula. U nagađanjima šta bi tada moglo da se dogodi nije neumestna pomisao da je ovaj brojat zapravo deo temperane bombe, čiji će detonator tada biti aktiviran, okončaoši agoniju ovog iznemoglog zdanja. Ne smemo zaboraviti da još uvijek živimo u društvu u kome su kultura i umetnost privilegija povlašćenih i bogatih i da tek treba da ukinemo bele prostore nepismenih, gladnih i siromašnih kako bi se približili modernom svetu u kome će umetnost postati čovekovo pravo jednako njegovom pravu na hleb, na stan, na rad, na slobodu. Za vizualnu umetnost izuzetno je važan muzejsko-galerijski sistem koji u sadajstvu sa obrazovanjem, izdavaštvom, tržištem i još nizom elemenata gradi složenu mrežu spojenih sudova. Kada neki deo tog sistema ne funkcioniše, dolazi do disfunkcije u samom telu umetnosti. Upravo je disfunkcija višegodišnja dijagnoza naše likovne, ali i sveukupne kulturne scene. Ugrožena je njena prošlost kao i budućnost. Tokom protekle godine 50-godišnjice od osnivanja Muzeja savremene umetnosti nije obeležena obećanom novom postavkom u rekonstruisanom zdanju na Ušću, a delatnost Beogradskog narodnog muzeja svedena je na bibliotečki šalter gde se poizamljuju i ustupaju dela za izlaganje u drugim prostorima. Dok zvanične institucije plutaju kao niz autističnih tela posle brodoloma, Povremene vitalne inicijative dolaze iz privatnog sektora, sa nezavisne umetničke scene, od strane pojedinaca. Grad Kad je reč o Daniela Porešević, to su iskazi iz nekolikih emisija, iz emisije Metropolis pa Kulturni dnevnik. Mislim da je to gotovo sve. Dakle, Daniela Porešević je gošća, imamo još 5-6 minuta vremena za neku vrstu eto, rezimea dakle, onoga što smo danas teli da kažemo. Meni jedna stvar interesuje, dakle odnosno time bih hteo da skrinem pažnju na nešto vrlo važno što se dešava na televiziji da često ono što možete u satnici u politici da pročitate kad će šta biti, tako se ne realizuje. Ja pretpostavljam da unosi veliku nervozu kod autora, kod Danijele Porešović. Ko kada je emisija iz kulture? Da, to je... no, da. neka emisija koja je da. na i recimo, no, obrazovne, da, i obrazovne, naučne i tako dalje. Odjednom nije... nema ih. Ili da, da. dođu nekoliko dana poslovnoga i tako da. dalje. Zbilja, kako, to, kako se to... Kako, kako se pravite emisiju? Pa ne znam, mislim, ja sam, mislim, moram da priznam da se ranije dobijala takozvane nervne slomovi, mislim, užasno sam se jela i nervirala, mislim, da sad, da, da manje ove i tako imam te fiziološke mislim, mm -hmm, reakcije. ove reakcije prosto kao slegnem rmenima, mislim, čovjek ima i odgovornost prema tim ljudima koje pozvao da budu o, o, o kojima je emisija i nekako je neprijetno je u stvari. Strašno, strašno je neprijetno kada ovaj, oni pozovu, mislim, recimo, Dušano Tašević, recimo, i pita kao kada, mislim, kada će emisiju i ne zna, mislim. Da kad prođe izložite da... Pa da, da. da ja. ali ove ovaj, Ne znam, to je, to je tako. I, I recimo, da, meni je zanimljivo to da ovi, često ljudi govore, kaže, pa nema, k, na, na FTS-u nema puno emisije iz kulture. to Njih ima puno, strašno puno, mislim da ima sadržaj iz kulture i velo kvalitetnih emisija, ali one su... Tako, poluvidljive, nevidljive. Da. Pa mi njih da. ne reklamiraju se, nisu važne, verovatno urednicima. E, oštre smo reči čuli s tvoje strane, ponekad mi. Mislim, mm -hmm. možete kritika u kulturi. E, ti ne govoriš likovnu kritiku. Nego Ovdje, kritiku, da, ovo što ti se... Da, I uopšte da. čini mi se da je danas vreme kada se ne govori kritika, ne znam, arhitekture. Mm -hmm. Nego kritika onoga što društvo dopušta da ja. se desi. A to što društvo dopušta da se desi ima mnogo veze sa politikom. Da, to se kod da, tebe jako da. čuje, čini mi se, i počinje da se čuje iz raznih kulturnih redakcija, iako bi oni to mnogo, e, negde stoje dva mišljenja. Treba se baviti kulturom i nemaš veze s politikom s jedne strane, i s druge strane kultura koja pulsira u da. a, današnjem životu. Da. Pa da, ali da bi se bavili čistom likovnom kritikom znači mora da postoji okvir da ti sadržaj postoje negde pa da se bavimo likovnom kritikom E sad, da bi, da bi stigli do otle prvo moramo da se bavimo kritikom okvira ne bi li on tu nekako nastao Ne bi li se on Tako nekako da uspostavio Tako da sljedeći korak, mislim nadam se da će biti i likovna kritika jednog dana Ne, uopšte mislim taj odnos koliko ti misliš da, su, da te čuju Recimo, vrlo je komentariseno ono što si izgovorila za muzej, da nije otvoren. Vrlo se komentarišu u krugovima u kojima se, recimo, mi krećemo, ali stiže li to do onih kome, jer pretpostavljam da to nije do te mere namenjeno nama da, koji to znamo. Da, pa nisam ja neki optimista, ja prosto mislim da čovek treba da kaže... Ako ima mogućnost da kaže i je to neko konsekventno mišljenje, ako nije sad neko pljuvanje ili neka, neka žalka koji je upučena nekom, ovo što sam ja izrekla znači nije izrečeno ni na čiju nego to je jedno prosto, prosto moja želja se to promeni bez obzira na ličnosti koje, koje su tu nadležne za to. Znači, one, one se menjaju, te ličnosti koje su u politici u parlamentima, one se menjaju, ali problem ostaje isti, znači ja se bavim tim problemom. Da, bio je zanimljiv komentar Gordane Dobrić, koja je inače u ime Kulturnog centra i Društva i Stavništva umetnosti servisirao ovu nagradu, uh -huh. Lazar Trifunović, pa je stalo tu sa nama, pomaže nam jako, člano ži Onaka, da je mježa džiri. I držim da ona jako važna da, za ovu nagradu. Da, vrlo, vrlo važna. Bez nje te nagrade ne bi bilo, a uzgled, budi rečeno, sam se porukom me prekorila tokom tajanja emisije, što tačno ne znam kad je otvoren. E, zato Bobur. smo mi Bogoru posle analizirali. Da, dakle, ona je rekla za emisiju koja je apostrofirana uh u žirija dakle u izjavi žirija dakle to je emisija o Lavu Manoviću Levu Manoviću Aha. da je bolja ta emisija bila nego što je sve to što je on kada je boravio ovde da. radio, dakle tih nekoliko predavanja. To je interesantna jedna pozicija koja se dešava emisijama iz kulture ili dobrime emisijama da. iz kulture. Da m, budu iznad onoga što je kulturni događaj o kojem govoru. Da. A, konkretno ja sam taj razgoja sa Levom Manovićom napravila nekoliko sati ili dan pre nego što je on održao predavanje u Kulturnom centru Beograda. Mene je to predavanje isto moram da na neki način porazilo, je užasno mi je bilo, mm -hmm. ja sad ću kažem, dosad. Eto. Mm -hmm. Mislim, i, i to su bilo opšte mesto opšte stvari. Ja sam pre toga čitala ovi, i njegu knjigu Metamedii mm -hmm. još o Nomad, kad je to Den Sretenović objavio. I ovaj Clio mi je poslao u PDF-u knjigu digitalne, da. digitalne medije, koja još nije bila objavljena, ali su mi dali mogućnost da ja prođem kroz, kroz njen sadržaj da je pročitam. Tako da je meni bila zapravo, moram da priznam, zanimljivija ta priča sa, mm -hmm. sa Levom I čak uh, ona nije mnogo, mnogo, mnogo kračena, mnogo krojena Nije mm -hmm. to sad jedan veliki materija koji je čišćenjem stigo do toga da bude jasniji i sadržajniji Već to prosto tako nekako teklo i složilo se da je bilo sadržajnije i, i zanimljivije od... Ma da je on, to, to što je, on je imao temu koje ove ovaj predstavio Instagram i ne znam, ne znam šta još ovaj, tako da se on drže od toga. I meni se neke čini da su bolji intervjui koji su izvan e, te priče i teme povodom koje neko mm -hmm. došao. Jer onda da. je nekako šira, šir izda. Radite jednu novu emisiju, dakle, time završamo ovaj današnji razgovor. Dakle, emisija će se zvati Autoportret, je tako, na televiziji? Oćeš biti... E, pa da, radi se. Da. Ja sam gledao, sticamo, komosti Ješ... trailer. Da. I tu je Ješa bio i... Da, ti to si nešto je. Da, to ja sam se uključila samo u rad na tom traileru ove, sa, sa Borisom Miljkovićem, na što smo imali neki mali dogove da to pokušamo da uobličimo. Postojala ideja da akcenat tog trailera bude na autoportretu u umetnosti, u, u, u likovnoj umetnosti. Međutim, na kraju smo to suzili na... Postale su naznake mm -hmm. o, o, o tome kako kako umetnici se odnose prema vlastitama autoportretu, ali ta emisija ov, je jedan projekt kom, do koga je čitavo i televiziji, i direkciji, i našem generalnom direktoru, i Nebojši Bradiću, ov, veoma stalo, već su snimljene veče snimlja ja na mislim 10 tak emisija ja mislim da će na prvom programu da krene početkom februara da. I to je kultura na prvom programu to Da da da, da da da. dakle možda je ovo bio pomalo i autoportret uh, Danijela Radićki autoportret a... e, sada ćemo čuti nešto što ima jako veze sa on što se danas odjevne špice za Branka Vučićevića mm -hmm. Splav meduze Da I hvala, ovo je bio grad, gotovo. Danijela Purešević hvala. je bila gošća, Toni Ivana Marković, ja sam Snažila Ristić. Moje ime je Radonja hvala na tažnje do slušanja, mislite na branka Čećevića.